Okej, hej välkomna till nytt avsnitt, eh, specialavsnitt E3 2017. Och det är Ubisoft den här gången. Det är Nico tillsammans med färnan. Ja. Uh -oh. Och eh, ja, börja med Mario plus Rabbits Kingdom Battle. Eh, Nintendo Switch-spel som kommer 29 augusti 2017. Och det här var Mario och Raving Rabbits i ett... Eh, Taktiskt uh, Actionspel Det är mm. Turn-based tactics verkar det vara Ja uh, Ja, tror du Alltså jag, jag kan inte Sluta titta på den jävla självgående dammsugaren de springer efter de och springer <laughs> hela tiden. Alltså, Det är det första jag tänker ja. Det ser ut som en Har Våra svärföräldrarna i helgen Och de har precis skaffat sig en sån här självgående gräsklippare ja. Alltså det ser exakt ut Som den och bara så här, Som alla springer efter det känns som att man, jag vet inte Men bara av att se det lilla vi har sett Det lilla vi fick se nu mm. Känns det som att man Kommer man verkligen att Fastna? Alltså du Du styr ju den, du styr ju inte gubbarna Alltså jag vet inte riktigt Vilka de vill Ska spela det här spelet riktigt För Raven Rabbits har ju alltid Varit liksom för barn mm. Och Mario är för plattformarna Och det där Och sen är mm. plötsligt är det ett taktiskt shoot <laughs> ja, det... Jag ser inte riktigt Vilka det ska liksom, passa in till Vilka de riktar sig mot ja, jag, jag mår inte dåligt Det är fel att säga Men jag tänker ju inte alltså, Jag tänker ju inte knappt vapen När jag tänker Mario nej precis alltså, Jag tänker ju självklart eh, Eldblomman eller alltså, Den dräkten Men det är ju typ Max vad jag skulle tänka mig att Mario skulle kunna göra Överhuvudtaget men nu har jag också spelat väldigt lite av alla dessa nya Mario-spel som har kommit. Jag har ju bara spelat de gamla Ordinarie, men det är ju också den, den bilden jag har av Mario. Mm. Så att, det, nej, det, ser lite, det ser ju coolt ut, men det är ju ingenting jag kommer att vare sig titta efter eller längta efter. Nej, samma här. Vill du ha en taktisk shooter eller något sådär, med. då ser jag ta mig typ advanced... Warfare heter de va, eller typ XCOM och liknande. Mm, Inte mm. Mario. <laughs> Nej, precis. Det, det, det kan jag väl hålla med om. Jag, jag tycker Mario kan väl nästan hålla sig till att antingen åka gocarts eller hoppa på plattformar. Precis. Efter det så fick vi Assassin's Creed Origins igen, eh, 27 mm, oktober mm. 2017 som sagt. Mindre här än vad man fick på Microsoft. Ja, det här sa de ju ingenting. Det här var ju bara en hype-trailer. Eller alltså... Här, kolla vad vi har gjort, hej då Gå vidare till nästa spel ja, typ. precis. Och det, det var det, det... Nej, jag vet inte, nej, Som sagt Vi har ju fått, de pratar lite om det Och dittan och dattan men nej, Det var inget speciellt, ingenting Vi inte har sett på Microsoft liksom. Nej, nej, nej, men precis, precis och men, men fortfarande Ett intressant spel, det tycker jag absolut. absolut Efter det är Crew 2 Som kommer tidigt 2018 mm. Uh, väldigt mycket fordon, det är flygplan Det ja. är båtar, det är bilar, motorcyklar Och allt däremellan Min första spontana känsla är ju Det här, det här är ju coolt mm. Jävlar var häftigt Att få tävla på alla dessa olika alltså, Underlag, alla dessa olika fordon Alla det, alltså Det, det här varit mig nästan, gjorde mig nästan Lite taggad på att köpa ett bilspel här snart Så att, mm. d, d, Ja, det här skulle faktiskt kunna vara någonting jag ser fram emot Mm Nej, vi försökte ju lyssna ut vilka det var För det var så allt här i Möl... Liksom överallt och det är hit och mm. dit Och det var båtar och det var flygplan och Nej, men det var coolt i alla fall Om de, om de gör det rätt helt enkelt Ja, men exakt, exakt Det gäller ju nu att de eh, lyckas få spelet Att se lika balt ut som deras trailer gjorde Precis. För att det är ju det jag kommer att förvänta mig jag Vet inte om det är möjligt För det var en fruktansvärt snygg trailer Men det, jag jag... Det vi fick se nu gjorde mig jäkligt hypad på att få köra lite båt, köra lite motorcykel, köra lite monster trucks. Ja. Rejsa helt enkelt. Mm. Så det, mm. De häftigt, hade ju liksom häftigt. en väldigt cinematisk trailer först. Och sen mm. blev det ju mer en in-gameplay-trailer liksom gameplay -trailer, och då mm. droppade grafiken ganska hårt, tyckte jag jag såg. Ja, det, det var stundtals där som man var lite sådär, mm, mm. okej. Okay. Så Jag hoppas ju att det ser bättre ut i spelet När det är helt färdigt mm. Men ja, man får väl se då Precis Efter det, ny trailer för South Park För att hole Som kommer 17 mm. oktober 2017 mm. Mm. Ja Det är som det är det Det var ju en ny trailer Eller alltså, ja. sa den någonting nytt Gentemot någonting annat Nej, inte egentligen Jag tycker man har sett De där klippen från andra trailers På att de har klippt om, om dem lite olika Ja, ja efter det så fick vi Transference som kommer spring 2018, så typ våren 2018. Mm. VR och det skulle vara väldigt psykodelliskt och det var Alicia Wood och det var väldigt spesat. Ja, det, Men, jag vet inte ens vad, vad pratar de om. att de, de försökte, det lilla de berättade var ju att de hade ja, hittat något experiment från 90-talet där de påstod sig kunna bara din hjärnfrekvens när du är rädd eller när du liksom har en specifik känsla lyckats mm. få fått det till ett och noller vad jag förstod eller så kopplar jag det och ja. nu skulle du få vara en testsubjekt i det här experimentet ja precis och ja det var bara tog space att man fick inte riktigt se Vad spelet ska gå ut på riktigt Nej men precis det här var ju Det här var ju en trailer för att pumpa upp det här Ordentligt inför Inför att de ska börja släppa mera För det om man säger mm, Precis. Det, men, men däremot så Det lilla man fick se nu var ju ändå lite så här. Mm, jag tycker det såg intressant ut ja, Men det kan också ha att göra med att det mesta såg Väldigt spacead ut Och ingen. Jag har sett förut skulle jag säga. Alltså inte ens en sjunger jag har sett tidigare. Alltså det är så här spel. Det ska bli intressant att se vad det är för något. Sen mm. om man mm. fortfarande tycker att det ser intressant ut när det kommer, det vet man ju aldrig. Men, ja. Exakt. Det, det var väldigt... Efter det är Skallen Bones som kommer slutet av 2018. Eh, pirater, du styr ett skepp med dina vänner och ut och fightas. Mm. Mm. Typ så här var det typ 5 mot 5. PVP eller något sånt där Och utöka skatter Och det var bara att man satt och åkte på åt Och sköt ner varandra och höll på Jag tänkte säga att det, det man fick se var väl PVP Egentligen, ja. jag tyckte inte vi fick se Någonting annat än det Och PVP verkar ju vara Alltså arena shooter Aktigt, du och dina kompisar Tar, sitt, tar ett varsitt skepp Självklart går det att specialisera skeppena Åt alla håll och kanter mm. Om det ska vara hårt med en jäkla massa Armor eller om du ska ha tusentals kanoner och lite armor. Alltså, hela den biten verkar ju gå att customisa helt själv vad jag... Ja, precis. Ska det, en liten, det var åtminstone det eller... de ville att jag skulle tro i alla fall, ja. skulle jag säga. Ja, men det var ju precis. Annars, sen var det ju bara att egentligen in i ett område och sen plundra så mycket det gick. Mm. Ja. Kul. Här är den här. Såg, såg ju ganska häftigt ut, men jag vet inte hur... Häftigt det är andra eller tredje gången Du ska in i det här området och slåss mot Ett annat gäng liksom Men alltså jag har kört sån här båt i Assassin's Creed Och andra spel mm. jag tycker inte Det är kul för fembörder så det lockar inte mig Alls tyvärr nej nej Jag, jag, jag, jag, jag tyckte börja, trailen började ju Jävligt bra kan jag tycka och det såg ju Riktigt snyggt ut och Jag var ju lite intresserad av storyn mm. Om det finns ett story mode i spelet Men Just det här pvp-biten, vet det fasiken om jag kommer vara så intresserad utav. Vi mm. får se helt enkelt. Vad det Blir det i slutändan? Mm, mm. Efter det, Just Dance 2018 som kommer i oktober. Dans och sång på scenen. Live-akt. Mm. Nej. <laughs> Nej. Efter det, South Park Phone Destroyer som kommer 2017. South Park spel på telefon. Fick inte riktigt se vad det var för något men... Nej det enda de syftade på Var ju det här Cowboys Eller de ska leka Cowboys and Indians Det var det enda Alltså det här vill jag ju bara ha För att ha, ha testare Jag vet inte om det kommer att vara så bra Men jag vill, jag vill ju verkligen prova Se vad det blir för något Ja verkligen Efter det var det Starlink Battle of Atlas Som kommer i slutet 2018 Till Nintendo Switch, mm. PS4 och Xbox One och det här var Tänk, vad heter de? Inte games for play Ja men det här typ amiibo så liknande Fast mm. här så bygger du upp ditt skepp Och beroende på vad du har Om du sätter en kulspruta på ditt skepp Alltså du, du har grunden Sätter kulspruta ute på ena vingen, Då kommer det upp i spelet också och så bygger mm. det helt enkelt som nästan Lego eller duplaktigt upp ditt skepp på lådan. Och sen är det det du sitter och kör med i spelet. Ja. ja. Beroende på hur det är, är det att man har färdiga skepp man ska köpa eller random. Det kan bli svindyrt, det kan bli pay to win, det kan bli någonting. Vissa fastnar helt i. Ja, tyvärr, det, det är det första och det enda jag har skrivit ner, det är pay to win. Jag hoppas ju självklart inte att det är så, men jag får alltid känslan när, av, av det, den känslan av spel när det är alltså massa extra grejer du ska ha för att kunna spela spelet. Mm. Då, och då, då blir det ju lätt så att den som har råd köper de bästa grejerna på en gång och då, då är du ju bäst direkt. Ja precis. så alltså, det bygger på helt men gör om de det random istället att eller, eller ha olika så här, loot system att det är att du måste på så vis alla har en bra grund liksom, så kan du köpa 5-6 olika stycken och sen efter det blir det mer random eller vem mm. vet. Vi får se helt enkelt i framtiden. Ja det visar sig men den det, det, det lilla biten de visade nu fick jag känslan av att det här ja, kändes känns inte så bra. De kanske mm. hade, de kanske skulle ha sagt någonting Kanske vad man fick från början Eller om det är mera det här Att du ska kunna eh, Specialisera dig på något vis Eller alltså just, just att Under fighterna så ska du kunna skifta Emellan och sådana saker Det hade ju vänt Hela det här upp och ner så att det, mm. det beror ju alldeles på vad de tänker göra med det i slutändan sen Hur det kommer att fungera Ingame Men det är så här, cool idé så här Häftig liksom, mekanik Men det är ingenting jag själv kommer någonsin spela Nej, tyvärr så det, det tror faktiskt inte jag heller Efter det fick vi Steep Road to the Olympics Det 5 december 2017 uh, Ja Snowboard, det var Cross, jag vet inte, Allt möjligt Steep det var är det här cross, Det var snowboard ja. det, var, det var, vet du det, Big, <clears throat> vad hette det? Allt möjligt. Alltså. Olymp alltså olympiska spelen på snö. Ja, men alltså, Steep är ju ett MMO i snöbacken, och nu kommer det mer ett del sig anpassat för olympisk liksom. Ja, ja. Efter det, Far Cry 5, ny trailer och lite mer, och så fick vi lite gameplayaktigt också. Ja, ja. Häftigt efter Snyggt, riktigt eh, Gilla den lilla biten Den eh, lilla in-game-biten vi fick se Skitsnyggt Såg ändå ut att vara ganska smidigt Alltså även Du styr ju ett helt lag liksom ändå Och jag tyckte det såg ut att gå väldigt flytande att göra det Jag mm. så... vet inte om det var just den delen av spelet som var så pass smidig Eller om det faktiskt är det Men det får man väl se när spelet kommer ut Men det lilla de visade nu Det så fick det att bli väldigt, väldigt snyggt Ja, precis, men det är liksom Man fick se en tjej Man satte upp henne på Vattentorn Och sen mm. sa man, här ska du skjuta första Sen verkade hon ju hjälpa dig senare också Men det där är väldigt mycket Hur smart kommer AIN vara mm. mm. de, de fick det att verka som att det var väldigt smart För att bara vaknar bakom dig och sköt någon men det var också så här då blev det kattsin Typ aktigt istället mm, mm, mm. Så ja För görs det rätt så absolut Då kan det vara skit tufft att Sätta ut och göra, planera lite mer För så har man inte kunnat ha gjort tidigare Men jag tyckte mest Det såg bara ut som kaos Så det är bara in med oh, allt och kött, oh. liksom Vi får se Ja, men det, vis, det visar sig ju, absolut, men just, just den trailern tycker jag såg mm. kanonsnygg ut. Och sista, det var Beyond Good and Evil 2 vi fick se en i trail, eller första trailen vi fick se, helt enkelt. Mm, mm. Humoristiskt, väldigt snygg, inga gameplay, utan det var ju bara cinematisk trailer. Ja, men man ja. blev ju hypad, absolut. Men vilken jäkla äh, trailer därefter, känn. alltså... Det där var ju coolt, jävlar vad ballt Det här är Det här är ett spel jag vill ha Bara på den trailen. Mm. Trailen har de lyckats med bra. Det ser verkligen assnyggt ut Det verkar som en jävligt intressant historia också Så att, Det här vill jag se mer utav Absolut Men vad tyckte du om Ubisofts konferens i helhet då? Rent spontant Bra nu faktiskt ändå När vi går igenom vad de ändå visade det, det, det var mycket Det var ändå bra klipp Eller det var ändå bra liksom presentationer Av varje spel Men de kanske hade kunnat Kortat ner allting En del ja, Jag kan säga inte så lite för min del alltså, Visst de har bra spel De har bra trailers mm. Men de drar ut på allting så jävla mycket Även när de inte har någonting att säga Nej, precis. Alltså precis. helt onödigt. Man behöver inte av tid. Det som eh, Betestas mm. Den var ju typ bara var typ 38 minuter lång jättekort. Ja. Men de visade upp det de behövde. De höll inte på att tjafsa. Här var Nej, liksom. Det här hade de kunnat gjort likadant och fått ut man hade fått ungefär samma reaktioner ändå. Mm, mm. Men de skulle dra ut så jag blev ju trött på nu ska vi sitta här och så så ah, men nu är det färdigt. Nej, då kommer en extra trailer på det vi precis har suttit. Jag, jag tyckte de dog ut alldeles för mycket på tiden. Bra spel, men jag tyckte konferensen var katastroftråkig. Mm, mm. jag jag jag ville hålla med dig, men jag tycker också att spelarna väger upp för det, men det var det, det är lång tid att sitta och titta på den. Mm. Den är lång. Den är trälig stundtals Men så fort trailerna startar Eller så fort Alltså de släpper ut ett spel Då Kanon Då sitter man där Skitnöjd i 3-4 minuter Men sen kommer det också Tre gånger så mycket tid Däremellan När de ska stå Och bla bla. bla om ingenting Vettigt riktigt Nej precis det, Vi kan ju ta bara som exempel Bara Och det var liksom Första minuterna när, när de kommer ut med vapnena till Mario där Ja precis jag tänker, vad, he, vad stelt, konstigt ja. Och så ska de stå där och skjuta publiken Lite fyndigt ja, Stå man och här... posa för bilder Och man ba, men, äh. Det är väl inte därför du är här För att visa merchandise Utan du är därför för att visa spelet Nej, Och så, så kommer de, de liksom släppte. De pratar om Så här, det här är hur vi har tänkt att göra spelet Det här är så vi mm. ville göra spelet Men de förklarar inte vad spelet var Och sen visar de Nej. trailer efter det Ja men då fick man reda på det på en gång. Men då ska de istället bara stå och prata och tjata och bara oh, kolla vapnen och det här är Rabbids det här är Mario vi vet vilka båda det är men då ska de här. För ja, ja, nej, det var mm, mm, mm, mm. Nej. Långdraget, Absolut. men bra. Ja, bra spel men äh, lär er att korta ner och göra det intressant <laughs> istället. Människor. Ja, visst, verkligen. Men det var Ubisoft. Det är natt är ja. eh, Sonys presskonferens men då antar jag att du sover jag tror tyvärr att det är så Jag ska ändå upp och jobba imorgon Så den kör väl själv, se vad det blir för något Så uh, ja, hörs vi då igen Absolut Ha det gött, Ero.